Agunak dakideak, gure Angelin buruz itxegitea orain dik oso gogorra egiten zaitu. Ez du lako sinisten goruzikako anaia ia ia konturatu joan zaigula. Naiz eta bere biziaren askereko bilabete oso gogorra eta sufrumento ahondiarekin izan, Euskal Herritik zortzi kilomila kilometrotara, egon persoan oso bebezia porain dela ama, amabos bat urte espaiolak estray, estrailo zioia agindu zuten eta horregatik izkriptota bizi behar ziren dan du urte hauek ahala ere azkeneko arnazago tarte lehenengo momentutik parkatu Azkeneko arnaza bot arte, lehenengo momentutik bai zenide eta da bai venezolan daude kide, kideak eguneroko hogeetalo ordu bere ondoan egon dira. Angelinek berezi zenbezela berak hola erakutsi zigutelako. Orain dela hogeetamar urte, deportazioaren bidez, Panaman elkartu ginen eta beti harremanak oso berezia izan ditu Ashkenoko arnasa botarte 3 hamarka hauetan milaka elkarbizi izan ditu. beti gure helburu bidean da bide hortan euskal herri bat sozialista eta independentzia lortzeko. orain dela hoe urte inguruan Venezolatik ies egitera zaiatu zen hemengo borrokaren movimentu integratzeko, baina zoritxarrez Karakazeko airoportuan harrapatu zioten eta berriz itxalara zartu zioten. Panaman ere, mila behatziun eta laro eta behatziko abenduan Jankiren imazioa tokatu zitsaion. Segure daten gatik nun fiatura apostolika ginen bai ariaranek eta bai hemen ikusi dut koldo zaralegi laguna laurok han sartu ginen han berroita egun pasatu indar inbazohatik inguratutak inbazorak euren eskutan jartzeko nahi baina gutxintxo gu eta amore eman gabe Venezuelako irtera lortu arte han geratu ginen gure lagun batek Lege gizón, exaten, sen beseda, herdera, sangudu, baxicaola, exaten, zumbia. Angelín es como el caballo de la tila, donde pisa no crece más la hierba. Panamán, gula, se guinen. Angelín, el duarte. Pero Venezuela, maitea, gure goro, xica, kombutilla, por ancas gora, uche, guindu. Ematen du, juten dadego, gudu, xitan, metida, ola, xoxa. Ez azpertseko bukaera noa, bukatzea noa. Ahaztu gabe, Angelinen bezelako mai guztetako kidea nire bizian oso gutxi ezagutu du. Nire anaia bezala da, eta nire barrenean izango da, gure elburua lortu arte, eta gero ere bai. Bona, bueno, Gora Euskadi Sozialista, eta gure Angelina duan.